Uglavnom, danas sam snimao 16. epizodu serijala Kako ćeš postupiti i u sred snimanja ovo se desilo. Nestalo struje narode. Zamislite, u Sloveniji, u Europi da i ovdje zna nestati struje, dragi moji, u cijeloj zgradi samo meni je nestalo struje. Kakva Evropa, kakvi i bakrači. Poslije sahat vrema na čekanja na električara opet sam sjelo snimati i iskreno da vam kažem ne da mi se opet snimati kamerom i sinhronizirati sve zajedno tako da ćemo i danas snimati bez vida. Hajmo pogledati današnju situaciju o odgovaranju na selam u toku namaza. Ukoliko neko nazove selam osobi koja klanja namaz, odgovorit će mu na selam sa išaretom, kao što je preneseno od Suhejba radijallahu anhu koji je rekao Merr tu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallame wa hua yusalli fasallam tu alaihi farode išaroten. Jednom prilikom sam prošao pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame dok je bio u namazu i nazvao mu selam. Uzvratio mi je išaretom. Način odgovaranja je šaretom opisan je u mnogim hadisima. Od njih je i hadis od Ibn Omer radijallahu anhu u kojem kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame izašao je u mjesto Kuba da bi klanjao u tamošnoj džamiji i dok je bio u namazu ensarije su došle i nazvale selam. Upitao sam Bilala kako im je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame uzvratio na selam dok je bio u namazu. On reče ovako otvorenom šakom. Džafer ibn Aoun da bi to pokazao otvorio je šaku prema jednom rivajetu okrenuvši dlan na dođe a dio na gore. Jedina stvar koju moramo još razjasniti tiče se onoga koji naziva selam onome koji klanja. Većina islamskih učenjaka osim hanefija kaže da je nazvati selam onome koji klanja dozvoljeno i odsuneta pod uvjetom da osoba koju nazivamo selam neće se zbuniti u toku namaza ili čak odvratiti na selam sa riječima وعليكم السلام i slično tome. Kod Hanefija je nazivanje selama onome koji klanja me kruh. Ovdje je potrebno reći da ukoliko nam osoba odgovori na selam riječima, znajući za propis da govoru namazu mimo onoga što je propisano ili dozvoljeno kvari namaz, pokvarila je svoj namaz i mora ga ponoviti. Ukoliko je osoba koju selamimo džahil bil hukm, to jest neznalica po pitanju ovog propisa, onda joj je namaz ispravan i nije ga dužna ponoviti. Dok ovo je poznati hadis koji bileži ima Muslimu kojime Mu'avija ibn al-Hakam u namazu rekao jerhamu kella kada jedan čovjek kihnuo. Nakon namaza Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam mu je rekao Inna hathih salata la yosluhu fiha še'un min kelami nasi, innama huwa attasbihu wa takbiru wa kiraaetu quran to jest nedolikuje odnosno da nije dozvoljeno u namazu govoriti nešto odgovora ljudi i da je namaz doista samostavljenje i veličanje Allaha i učenje Kur'ana. Nadam se da ste se ukoristili od ovog videa, ne zaboravite ostaviti koji komentar i like i pretplatite se na ovaj kanal, također podijelite video dalje da se i drugi muslimani ukoriste. Vidimo se sljedeću sedmicu, inša Allah, nadam se da bez tehničkih problema. Allah vam dao svako dobro, ne zaboravite me u vašim dovama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.